פיו עם פיו, ועיניו את עיניו תראה נא. ובבל יוליך את שדקיהו, ושם יהיה עד פקדי אותו נאום אדוני, כי תילחמו את הכסדים, לא תצליחו. ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אלי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמור.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 ואדע כי דבר אדוני הוא. ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות. ואשכלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתוב בספר ואכתום ואעד עדים. ואשכל הכסף במאזניים. ואקח את ספר המקנה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 ואתפלל אל אדוני, אחרי טיטי את ספר המקנה, אל ברוך בנריה לאמור. אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא יפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים, ומשלם עוון אבות.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 ממני יפלא כל דבר. לכן כה אמר ה' הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכד רצר מלך בבל ולכדה. ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באש ושרפוהה ואת הבתים אשר קיטרו על גגותיהם לבעל והסיחו נסכים לאלוהים אחרים, למען הכעיסני. כי היו בני ישראל ובני יהודה, אך עושים הרע בעיני מן נעורותיהם. כי בני ישראל, אך מכעיסים אותי, במעשי ידיהם נאום אדוני. כי על אפי ועל חמתי, הייתה לי העיר הזאת, למן היום אשר בנו אותה.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 וישימו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו, ויבנו את במות הבעל אשר בגבן הינום, להעביר את בניהם ואת בנותיהם למולך, אשר לא ציוויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת למען החטיא את יהודה. ועתה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 והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ונצצתי להם לב אחד ודרך אחד, ליראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. וחרטתי להם ברית עולם, אשר לא אשוב מאחריהם, להטיבי אותם, ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי.